Teatrul Național Radiofonic prezintă Dânpană, adaptare radiofonică după novela cu același nume de Friedrich Dürenmat. Accelerează, Hans. Într-o oră trebuie să fim acasă. Și cum a fost, domnule, cu Wildholt? Cu magarul de Wildholt, vrei să spui. L-am auzit și obțin tipul acela înalt. Roger Asociatul? Da, când se urca în mașină. Îl trag pe sfoară pe traps cu 5% <laughs> și-a început să ne cheze. Ah, scrie pe fruntea mea naiv. <laughs> N-am observat, domnule. E, lasă că-i arăt eu lui. N-am rămas dator nimănui până acum. Am un pic de flert. De la Schipler am cipit binișor, cum s-ar spune, l-am îmbrobodit. Cât despre canalia de Biltfolds... Dar ce s-a întâmplat? E vedem noi E nevoie de reparație serioasă? Da, domnule. Și nici nu am la mine ce îmi trebuie. Trebuie dusă la cel mai apropiat atelier. Noroc că suntem aproape de sat. Ei, dragi, asta mai lipsea. Ei băiete, da, nu-i nu vreun garaș pe aici? Pa da, chiar la intrare în sat. Și acum ce facem? Puteți să lua trenul, gara e la jumătate de ceasă. Nu, no, scus eu, nu știu, n-am chef. În noaptezi în sat. Câteodată se găsesc fete drăguțe prin locurile astea ah. uitate ah. de lume. <laughs> și sigur că unele știu să prețuiască pe reprezentantul unei fabrici textile. Și pe șoferul lui. Da, ca acum câteva zile, nă? Ah, la Grosby <laughs> Da, o e Eva. Da, da. Hei, <laughs> presim că în seara asta, Hans voi trăi o aventură! Foarte plăcută! Încuiem mașina! Mergem în sat! Dar sunul ăsta trebuie să fie hangiul. Bună seara! Bună seara! Bună, bună seara. seara, domnilor! Aveți camere libere? Nu, nu, domnule, îmi pare rău! Uitați-vă și dumneavoastră! E o adunare a vănătorilor din regiune! Ei, Aha. dragi! Dar alte hanuri mai sunt pe aici? Toate sunt ocupate! Dar încercați la domnul Verger, pe șosea, vis-a-vis! Vila vis albă, din fundul da, da, da, da. el primește oaspeți. Mai bine aș fi luat tren, dar nu pleacă decât peste un ceaș, ar trebui să o schimb de două ori! Nu mă simt în stare. Ce facem, Hans? Mergeți la... vergă. E un domn foarte respectabil. Ciudat că găzduiește străini. O fi vreo pensiune. Oameni care au nevoie de bani. Se spune că cei ce noptează acolo pleacă foarte mulțumiți. Mademoiselle Simon, femeia lor, gătește foarte bine, iar bătrânul știți... Hey, da? Mă scuzați? Un moment, vă rog. Hey, da? Da? <laughs> Să mergem, Hans. În definitiv... O casă particulară e mai atrăgătoare decât Hans. Jur că aveți dreptate, domne. Eu mă duc la gara să văd cum merge reparația. Ah, aventura ha, simt aventura Hans, presimt aventura. Salutare Hans, Sune și casa. Hello! Maș, mas, da? Hello, hello! hello. hello. Domnul Verde? Da, în persoană meu e Traps, Am Traps Îmi <gătă> pare foarte bine Mi s-a spus că aș putea nota la dumneavoastră da. Am avut o pană de automobil Da, Deci. Puteți rămâne aici peste noapte? a poftit? Mulțumesc, mulțumesc Aha, trandafir O mică pasiune, să intrăm Da, da, da Nu cred că-s tu de decoră eu? Să necesite reparații atât de serioasă, dar... La... Cu ce vă ocupați, domnule Traps. Cu textilele. Sunt reprezentantul unei fabrici textile. Da. Mm -hmm. Și îmi pare că nu vă merge rău. <laughs> Studă, că... de da, da, da. Simon? Da, dumneavoastră. este domnul tras. Va nota aici. În ce cameră? Păi... Trebuie mai întâi să-l să descoasem. De, uh, uh, uh, am înțeles? Am înțeles. Da. Luați loc. A mulțumesc, mulțumesc. Da. Un cotoriu, un Poți o de foi. Da. Am uitat să-mi de preț nu, nimic Sunt singur Fiul meu a plecat în Statele Unite da. Îmi face mare plăcere Să primești din când în când o aspect. Ia te uită, un asemenea gen de ospitalitate da. Nu mai există pe lume Mai am câțiva <laughs> prieteni pensionari Văduvi, Aha. ca și mine Viniți să locuiască în satul acesta da. Știți, clima e da, foarte da, da, blândă, da. Nu suflăfenul O să petrecem seara asta împreună Vă eh. poftesc să fiți un Dintre ei noștri Da, Simon Simon vrea să spun în limbajul scurt Că va pregătit camera Aha, da. Dacă vreți să vă retrazeți pentru a vă odihni Da, vrea să mă rădu Așa, așa, perfect, perfect Peste o jumătate de oră sosesc și prietenii Va da. Vă așteptăm și ne vădăjduiesc O să petrecem o seară foarte plăcută Simon, condu pe domnul O fiți pe aici Pe aici Tica Toți sunt dorf Om uciderea și pedeapsa cu moarte Ernst <fie> David Fölle, Practica interogatorii da. Era tată seara <fie> Aventura <fie> Un pic de apă de colonie Așa și acum să coborâm la sinodul moaștelor De fapt, da, da, da, dragi da, prieteni, da. lasem voie să fac prezentările Domnul Traps, oaspetele meu, reprezentantul unei filme textile. Da, face foarte bine. <laughs> Un procuror pensionar. Numele meu e țarn. Un avocat pensionar. Cum Îmi pare bine. Domnul Pile, încântați. <laughs> Vermut? Un strop de virgin? Da, mulțumesc. Mulțumesc. Ah. Da, domnilor, nu știu de ce merită atâta atenție. Păi ah, <laughs> venirea dumneavoastră ne-a făcut un mare serviciu! Sper că Herr va lua parte la jocul nostru! Dar, dar, de ce nu, domnilor? Jocurile mi-au plăcut întotdeauna! A, perfect! Sunt gata! Da, da, eu un joc am le ha, Înțeleg, dumneavoastră, să jucați pe bani. Ha, nu trebuie să vă jenăți atât. No. Particip cu entuziasm. Detestăm jocurile no. de noroc. Nu, nu, dar atunci nu înțeleg, dacă mă rog, în sfârșit ne jucăm de la tribunalului ah, Interesant. De fapt, în aceste seri, când ne adunăm împreună, ne reluăm vechile noastre profesiuni. Eu am fost judecător. Herdsorn, procuror, după cum am spus, iar Herr Kummer, avocat al apărării. Foarte, foarte interesant. Și domnul Pilei... Am... De obicei examinăm din nou faimoasele procese istorice. Procesul Socrate, procesul Iisus, procesul Ioanei Dar, procesul Dreyfus. sau o invităm să se prezinte în fața noastră diverse personalități ale trecutului. Ieri, de pildă de l-am declarat irresponsabil pe Frideric Celmar. Așa! <laughs> Și am pus în putere. <laughs> <laughs> <laughs> Într-adevăr... Este un joc neobiștit Minunat, da. nu? Da. Dar cel mai interesant, firește atunci când putem juca pe viu e, Da, e, e, e, sigur Și când un oaspete de anumiu are gentiliția să se la dispoziția noastră Foarte naturală Dumneavoastră nu sunteți însă obligați să luați spate la joc De ce nu? No, doreți whisky sau cognac? poți Am da Îmi da? mulțumesc Foc? mulțumesc, Andrichet E un dar de la soția mea. Ah. În ceea ce privește rolul dumneavoastră, stimate domnule Trab, să știți că e foarte ușor de jucat da, da, da, Oricine da. ar ști să o da. facă Pe... Pe... Să începe, noi. Judecător, procuror și avocat avem De altfel sunt roluri care presupun o anumită cunoaștere a materii și a regulilor jocului da. Unicul rol vacant este cel al acuzatului Repet însă, nu sunteți obligați să jucați Păi, pentru a fi judecat trebuie să fi comis un delict, nu? Ori eu? E o chestiune cu totul însemnată, prietene Un delict ce găsește întotdeauna V-ați făcut într-adevăr curios Domnilor, vă stau la mispan Domnilor, ia-ți clientul premier Trebuie să stăm puțin de vorba, Da, Înainte de... Haide, să mergem în sufragilie Da, mă rog, mă rog pot să-l avocatul care va apă Da, foarte gentil Vă rog să ne scuzați, domnilor Da, mă da, rog da, da. O, da, ce masă sărbătoarească Curând veți face cunoștințe și cu tare De remadmoazerii Simon Să încercăm portoul pe care ne-a pregătit gazda Așa Mulțumesc. Aha. Vă ascult. Da, vedeți, nu știu despre ce să... Ah, sănătatea dumneavoastră. Da, mulțumesc. Vă rog. Cred că e cazul să nu mi-ascundeți nimic. Numai așa vă pot garanta că vom învinge. <laughs> Dar nu prea am ce să mărturisesc. Va atrag atenție că procurorul, domnul acela înalt și uscat, cu monoclu, a fost la vremea lui o somnitate mondială. Am e un judecător foarte semn. Nu s-ar zice. Situația nu e lipsită de prime Bine, dar pentru mine... Am reușit să salvez marea majoritate a clienților mei. O singură dată, într-un caz de omucidere pentru jaf, n-am mai putut face nimic. Dar aici cred că nu poate fi vorba de omucidere pentru jaf sau... <laughs> nu? Din păcate, nu am săvârșit niciun delict dragă, domnule <laughs> Cumăr. Dar mi se -mi pare curios că procurorul poartă monocru. Nu mai e la mod. Da? În sănătatea, Dumitar. Prozit. În ce mă privești, prefer ochelarii mei penznei. Și zici că te simți nevinovat, domnule Traps. <laughs> Ei, bravo, amare mult de criminal. Mm? Bine, te rog însă să te gândești la fiecare cuvânt pe care ai Deci Dacă nu vrei să te trezești, condamnat la câțiva ani închisoare. Da, da, da, da. Fără că eu să pot face. <laughs> de acord, de acord Amuzant jocul ăsta de societate, trebuie să o recunosc Uite că da. vin și ceilalți da. Să ne așezăm da. Simonetul să ne servească masă ah. Ce mâncăm astă seară, ha? Melci și supă de broască se oh. na. E bine, acuzat, ce ai de gând să ne oferi. O crimă de toată frumusețea în <laughs> Domnule procuror, trebuie <laughs> să protestezi. Ah. Clientul meu este un inculpat Care n-a săvârșit niciun fel De delict Dacă... O adevărată raritate judiciară. E un om nevinovat, absolut nevinovat bun, bun, Cum ai spus? Nevinovat? A, aud, a, e cu neputință. Trebuie să-l cercetăm Dacă un lucru nu poate fi Atunci el nu există <laughs> Vă rog, vă rog, domnule procuror Păstrept cuvinte nou șatel Aferitivul meu da, da. preferat Așa, meu, minunat Ce vârstă aveți, da. domnule Letra? 45 de ani și ce profesiune? Reprezentant general de comerț. Perfect, perfect. Ați avut o pană? Da. <laughs> da. Mărturisesc că mă dezobișnuisem de când mi-am cumpărat stu de Beckerul cu vechea mea mașină. Vechea mașină? Da, un Citroen 939. Oh, interesant. Și de când aveți stu de Beckerul? De una îmi închipui că înainte nu erați reprezentant general, nu? Ah, nu, nu, nu. Eram un simplu voiajor comercial de articole textile. V-am mers bine. Cu unt topit sau cu maioneză? Cu maioneză. Fii atent, domnul atent, domnule Traps. Orice întrebare a proborului e o cum precisă. Domnule mei. Trebuie să vă mărturisesc că serile cele mai distractive le-am petrecut până azi la Clubul de Dar seara asta între bărbați le întrece pe toate Sunteți membru al Clubului de Sfătare? Da, ce poreclă aveți acolo? Casanova, marchizul Casanova A -a. E o poriclă care corespunde vieții dumneavoastră particulare Atenție, te-am prevenit să vorbești cât mai puțin Poate doriți salată de Bruxelles? Nu, nu, nu Nu mai împarte, dragă, domnule procuror sunt căsătorii de 11 ani, tata patru copii Și dacă se întâmplă să-mi pice câte o aventură extraconjugală da, da, da. E vorba numai de lucruri ocazionale și fără urmări Mai doriți un pahar de-nluai șatel? Da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc Mm, Dă-i un adevărat mm. nectar Cum s-ar spune, nu sunteți chiar ușă de biserică <laughs> Mă mândresc cu faptul că nu am pretis niciodată așa ceva Oh, perfect, bravo, bravo Liniște, liniște domnilor. Dragă domnule Traps Veți avea bunătatea să ne povestiți câte ceva în acest sens? Ceva mai particular! Ceva mai intim! Hmm, istorioare picante! Cu condiția să nu fie inventată! Domnilor, în sănătatea dumneavoastră! No, no, cu smântânare! Aha, Minunat! Atmosfera pentru a a asculta mărturisirile a fost creată. Domnule Traps, începeți! Ce? Ce să vă povestesc despre bine. Da, am avut o tinerețe grea. Tatăl meu a fost un om ursus și năcrit care nu s-a ocupat niciodată de mine. Mama, o femeie veștejită de timpuriu. N-am putut să urmez decât clasele primare, mai departe, mi-a lipsit voința. Interesant. Numai clasele primare. Și totuși v-ați făcut o situație, scumpul meu, domn. Da, Vă cred? Sigur. Domnii mei, aș vrea să-mi vedeți contul la bancă. <gântu -i> nu vreau să mă laud, dar are cineva dintre dumneavoastră un stud de Și cum ai ajuns să ai această mașină? Bă, că de seapă, vorbește mai puțin. Da. Am căpătat reprezentanța generală a fabricilor de festion pentru continentul nostru. Festion, da. ce? Un lucru foarte simplu, domnule judecător și scumpă gazdă. Dacă astăzi există nailonul, domnilor, perlonul, mirlonul, produse sintetice despre care această înaltă curte trebuie să fie auzi vorbindu-se, există și efestionul, okay. regele țăsăturilor mm -hmm. sintetice, și rezistent, somn. transparent și totuși o binefacere pentru reumatici, Utilizabil atât în industrie cât și în articole de modă, da. atât în timp de război, cât și timp de pace. Da. Materialul Asta. ideal pentru parașute Minunat Pulpă de vițel cu anghinare și un vin dulceax Să ne înjuliem, me doc comienul un adevărat banchet Te cred? Amfitrionul nostru e un mare rafinat în ale mâncărurilor <sus> Face el însuși cumpărăturile Cât despre vinuri, ele ne sunt procurate de prietenul nostru Pile Proprietarul Hanului, la taul și șaua din satul vecin <sus> <sus> Dar să ne întoarcem la dumneavoastră cum a ajuns să căpătați un post atât de însemnat? Atențiune, pericol la orizont. Da. N-a fost deloc ușor, domnilor. Mai întâi, a trebuit să-l distrug pe Gigax. Mm -hmm. Așa se procedează în meseria noastră. Așa. Și cine mai este și herr Gigax ăsta? Fostul meu patron. Mm -hmm. Ei, drăc, vino să de bordo, trebuie să fie minunat. Eu spunem, te rog, domnul meu. Domnul Gigax e sănătos? A murit anul trecut. Ai nebunit? Mort. Ah, va să zic că l-am făcut să iasă din ascunziș pe acest brav defunct, ceea ce este lucrul principal Z-ar da, da, da. putea să scoatem la iveală o crimă de toată frumusețea comisă de scumpul nostru traps pentru bucuria lui și da, da, da. Îmi pare rău, domnul, îmi pare rău, dar va trebui să vă deziluzionez Ați spus că domnul Gigax a murit anul trecut, acum o luni După ce ați obținut noul post? Nu, înainte mm -hmm. Și la ce vârstă a murit domnul Gigax? 52 de ani Bală sau accident? Turburări cardiace. Bun, deocamdată nu mai avem nevoie de altceva Avem un cadavru Ce noroc a dat peste noi în noaptea asta da, da, Domnilor, în onoarea acestei noi descoperiri Vă invit să gustați excelentul Médoc Saint Julien da, da, da. Mulțumesc. A, Simon, Simon da e grosă. Simon, a, a, ascultă a prinde lumânările Dragi, ai făcut imprudență peste imprudență, crede-mă Din cauza turburărilor gardiați Procurorul a trimis destui la smânzărătoare Te-am avertizat Nu-ți fie teamă, dragul meu avocat Când va începe judecat, am să fiu mai atent Nefericirelui, ce vrei să spui? Când v-am de prejudecata, cum. Nu cumva a și început? Nu se-a dat seama! Nu se-a dat Minunat. Nu se-a seama! Iertați-mă, domnule, dar îmi închipiam că jocul are să fie mai solemn, mai formal, în sfârșit, într-un cuvânt mai apropiat de atmosfera unui săl de tribunal. Scump pe domnule Traps. Chipul dumitare consternat de acum câteva clipe era pur și simplu pomenit. <răși> Felul nostru de a se pare ciudat și puțin prea vesel, după câte văd. Numai că noi, ăștia patru care ne aflăm în jurul acestei mese, suntem pensionari. Și ne-am gândit să ne descotorosim de... De talmeș-balmeșul inutil al protocoalelor, al proceselor verbale, al legilor și a tot ceea ce îmbâcsește sălile noastre de judecată. Noi judecăm fără a ține seama de balastul pe care îl reprezintă codurile da. și articolele respective. Așa că, domnule, Ops, judecata a început! Și bine e bine domnule Traps. Da, am reușit să te repes pentru câteva minute. A fost foarte distractiv. Poți și gâna? mulțumesc. Hei, ce noapte! Caldă și majestoasă. Să facem câțiva pași în braț. Da. Țărie și ce plăcută. Se și simțea nevoia noaptea asta de vară. Uh -huh. Aventura. Hmm? Vânătorii se distrează. Prietene, înainte de a ne întoarce în sufragerie, dă-mi voie să-ți vorbesc o clipă serios. Da. E merg simpatic. Ter drag. Am să-ți vorbesc ca un tată. Dacă o să continuăm așa, adiu câștig în procesul nostru. Oh. Da, da, da. Ghinionul meu. Da, mi se pare că văd un lac. Iată și o bancă de piatră. Să ne așezăm. Uh -huh. hey, stelele se oglindesc pe lac. Ah. Ascultă. Sunetul solen al unui corn alpin. Da? <laughs> Foarte amuzant, jocul acesta de societate. nu așa? Parcă de viață. Îl jucăm în fiecare săptămână cu musafirii judecătorului care se prefacă în inculpați. După cum se ne merește, negustori, ambulanți, turiști. Al altă am condamnat la 20 de ani închisoare chiar un deputat al Parlamentului. Și numai grație abilității mele a reușit să scape de spânzurătoare. Spânzurătoare, <laughs> Știi că e De ce? Pedeapsa cu moartea a fost desfințată, nu? În justiția statului, dar aici avem de-a face cu o justiție privată Așa că am reintrodus-o Tocmai riscul pedepsiei cu moartea Face jocul nostru atât de pasionant și unic în felul său E da, da Atunci ar trebui să avești și un călău Îl avem, îl avem Domnul Pile Pile? Mm -hmm. Acela care zice mereu Minunat. A fost unul dintre cei mai buni călăi. A ieșit la pensie de mult, dar se ține la curent cu tot ce e nou în meseria lui. Ce ai? Mm. Văd că ai început să tremuri. No, simți bine? nu știu, în sfârșit Mi, <gri> mi s-a făcut dintr-o dată frica prostii. Asta a fost chiar o bombă. O clipă m am întors pe dos, dar acum dau seama că seara noastră ar fi fost mai puțin veselă și plăcută, fără călău. Uh -huh. De fapt, am și început să mă bucur la gândul că le voi povesti totul prietenilor mei de la, de la desfătarea. Unde sunt sigur că îl vom aduce într-o zi și pe domnul Pile, plătindu-i o mică sumă drept compensații și cheltuielile de călătorie. Ai auzit? Ce? Ce s-a mai întâmplat? Un țipă, nu l a auzit? Un țipă? Da. Ah. E Tobia Cine mai e și Tobia? Un biect nebun din sa, trăiește din mila oamenilor Eram picat în cursă, mi s-a făcut din o frică Ea spune, l-ai ucis pe Gigax, nu-i așa? Eu? E acum că tot a murit Dar eu n-am nicio vină Scumpul și tânărul meu prieten, îți înțeleg reținerea Dintre toate delictele, omul ucidere este cel mai greu de mărturisit dar în mine poți avea încredere Eu cunosc viața și am cea mai largă înțelegere pentru dumneata Dar nu am absolut nimic de mărturisit e, e, e, e, Ce vorbe sunt astea? Vrei sau nu vrei? Trebuie să mărturisești Și de mărturisit este întotdeauna ceva Așa că, dragul meu prieten, spunem sincer în ce fel te-ai descotorosit de Gigax? Dragul și datul meu apărător Farmecul deosebit al acestui joc Constă în faptul că cel care joacă rolul culpatului simte, din timp în timp trecândul l fiori pe și la spinării Jocul amenință să se transforme în realitate Ajun să te întreb într-o dată Sunt sau nu sunt criminal? L-am ucis sau nu l-am ucis pe Gigax? Și? Ce să răspunzi? Dar sunt absolut nevinovat că a, -a a, și... Domnule Pili, a, mi spus apărătorul meu ce meseria seriați Da, avut este da, da, da, da. să declar că eu personal nu puteam a, închipi a, eu, o plăcere a, mai mare decât aceea de a sta la masă cu un om atât de și fiind. Eu nu am nicio prejudecată cu privire la aceste lucruri, niciuna, să știți-vă. Încâmpțat, Claponul e excelent! Pregătit după rețeta secretă a lui Simon. O delicatețe. Domnilor, așezați-vă. Noi am și început să-l devorăm. Da, da. o întrebare așa. și simpatice, inculpat. Da, o întrebare. Ai spus la tine Domnul Gigax a murit din cauza unei bol de cord E adevărat? Perfect adevărat, domnule procuror Pe cuvântul de Da, bine bineînțeles Nu cumva l-ai otrădit? Oh. <laughs> da nici gândă Atunci l-ai împușcat oh, asta. <laughs> Sau i-ai pregătit pe un mic accident de mașini <laughs> <ai> o cursă. <laughs> Nu aveți pic de noroc, domnule procuror? Da, da, da, <laughs> Gigax a murit de far cardiac Și bă. nu era la, măcar la primul atac Bătrânul Pirat mai a avut nu cu înainte Vă știu precis Aha, și de la cine ai aflat-o? De la soția lui, dragă procurorule De la soția lui pentru numele nu treceau? Domnul, acest șatop a 921 toate așteptările Am ajuns la... La al patrulea aparat. Da. Da, pentru ca am alta curte să nu creadă că i ascund ceva. Vreau să spun adevărul și să rămân la adevăr. <laughs> Chiar dacă avocatul meu e șapte mereu. Atât! Atât! <laughs> că, Atât! Atât! și Atât! Gigax. Ei, a existat ceva. ce vreți, bătrânut în harerea mereu pe drumuri și își neglija în modul cel mai nedemn. Frumoasa și apetisanta aline E Și atunci, domnul, știți cum se întâmplă? O mărtur... o mărturisire Minulat, vidușat! <laughs> ce nebunuie și-a pierdut mințile N-ar trebui să dați crezare acestei răscoșini nu nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu știu bine ce spun și sunt foarte sincer Da, da ce găsiți de rând, da. domnii mei? Domnule Traps da. Mai ești acum în relații bune cu doamna Gigax? Atenție, e o întrebare decisivă După moartea lui Gigax nu, n am mai văzut a? Nu, știți, nu voiam să o compromit pe biata văduvioară Și-a prins, gata Așa ce la pedeamța să moartea Așa ce la pedeamța cu moartea, la cu moartea. Ce a. Ce a. Zice, Minunat Brânza da. M-am prins Domnilor, nu înțeleg În afaceri nu se glumește, trebuie să te luți cu cuțitul în mână. Mm. Cine vrea să facă pe delicatul, ah. se prăpădește. În fond, sunt tată de familie, nu? Câștig bancul o adevărat. Dar trac cu zece elefanți. În fiecare zi fac șase de kilometri cu studia pe cărum meu. He, ce vreți? Comerț luptă. Și viața particulară, bătălie. A, ce unei tentații, mâine rezist. Nu? azi cu amici un mic adulter, mâine nu, o chestie de noroc. No, no, no, no, no, no, nu, nu, nu, nu, nu, nu domnilor, nimeni nu-mi poate imputa nimic. O să vedem, no, o domnilor, să vedem. Domnilor, pentru a sărbători în demn această seară, să desfundăm o butelie de Chateau Margaux, 1914. da, da, da. da, da. Să-i savurăm aroma, să-l gustăm și să turnăm solemn din acest vin domnului tras, în semn de recunoștință pentru ceasul e vinunate pe care ne-a păcut să ne petrecem. domn! <gătă -i> domni, interrogatorul scumpul nostru inculpat a luat fârșit. Al invit pe domnul procuror să-și rostească micul său rechizitoriu Foarte bine, domnule Tras. să ascultăm rechizitorul O să rămâi tablou când ai să vezi la ce ai reușit să ajungi cu răspunsurile dumitale imprudente Nu-ți pierde totuși capul Am să te scot din un pas Dragi prieteni Ceea ce face această seară cu deosebire reușită E faptul că am descoperit o primă Săvârșită cu atâta rafinament Încât justiției noastre federale I-ar fi scăpat în orice caz primă, știi da. că îmi plați? <laughs> Mm. -a anecdotă nu e rau Acum înțeleg eu e, Unde vrei să ajungi? Vrei să mă convingi? Că am comis o cremă Nu, nu, domnul Cu mine nu se prinde mai acest lucru trebuie să-l demonstrăm Cu atât mai mult Cu cât acuzatul se consideră Încă nevinovat Deocamdată atâta a vreau să spun este vorba de o întâmplare fericită. Descoperirea unei crime ne face inimile să bată mai puternic, ne pune probleme noi de rezolvat, ne obligă la hotărâri noi, nu? De aceea îmi îngădui să-l felicit pe scumpul și stimatul nostru acuzat. Da, de deci, în sănătatea prea modestului Alfredo Traps, pe care îl rogul. Ni l-a dus printr-nează Trească! pe care mi-o arătați Mă emoționează profund Nu... Nu mă rușinez de lacrimile mele E cea mai frumoasă seară din viața mea E cea mai și minunat, Mi, mi s-au umplut ochii de lacrimi Progurorule, drag Scumpul meu prieten Înculpatule Dragul, scumpul meu trafus cine ne spunem tu Mă cheamă Curcius În sănătatea ta, Alfred Curcius? În sănătatea ta În sănătatea ta ah. Dovedește-ne, Curcius, băiete, că a fost o crimă. Așadar, ce s-a întâmplat? Cum am ajuns să descoper că scumpul nostru prieten Este autorul unei crime Și nu al unei crime banale Ci al unei foarte rafinate crime Comise fără vărsare de sânge, fără a recurge la o travă, la pistol sau la alte mișloace asemănătoare. E, hey, uite, sunt curios o aflu. <laughs> Ca expert în materie trebuie să pornesc întotdeauna de la principiul că în spatele fiecărei fapte, al fiecărui individ, se poate ascunde un delict. <laughs> Prima bănuială mi-a inspirat-o împrejurare că acum un an repre. Reprezentantul nostru general se plimba într-un sitru aia în vechi, no. În vreme ce astăzi se împăunează la volanul unui stud de În cazul ăsta nu ar trebui să-mi vine de asasin Bănuiala mea a fost la început destul de vagă Mai mult un fel de intuiție Că mă găsesc în fața unui fapt îmbucurător Descoperirea unei omucideri Că scumpul nostru prieten a ocupat locul șefului său Și că pentru a o face a trebuit să se descotorosească de ea Că acest domn e mort Toate acestea nu erau încă dovezi, ci argumente Care întăreau, care concretizau mai mult vagul meu presentiment să aruncăm o privire asupra materialului da. aflat la dispoziția noastră Să schițăm un profil al defunctului Știm puține pe socotela lui, dar ceea ce știm le-am aflat din cuvintele simpaticului nostru prieten Domnul Gigax era reprezentantul general al casei de Efestion, da. producătoare de țețături sintetice J.C.A.X. era un om, putem să o deducem, care lucra în stil mare, își exploata fără milă subalternii și știa cum se fac afacerile, chiar dacă mijloacile de care se folosea erau mai mult decât disputabile. Exact! Parcă l-ai fotografiat pe bătrânul bandit Pe de altă parte Putem presupune că domnului Gigax Îi plăcea să pară În ochii lumii un tip Robust și foarte sănătos da. Un om de afaceri deosebit De norocos Motiv pentru care ținea cu grijă Ascunsă Grava sa boală cardiacă Privind această Slăbiciune a lui Ca și când ea ar fi însemnat aproape un fel de Pierdere a prestigiului personal Admirabil! Ești un adevărat vrăjitor! nu de decât să-l o dată? Da, da, da, da, cum vreau, <cum> vreau să am... <gură> cum am săvârșit prima! Adăugăm că defunctul își neglija nevasta <gură> Un drag de femeie <gură> de. Pe ja, nu? să îl interesa numai succesul, numai afacerile și pare foarte probabil că el era convins de fidelitatea soției sale, socotindu-se un personaj atât de extraordinar, un bărbat atât de fermecător, încât era cu neputință ca ei să-i fi trecut vreodată, măcar prin anticamera creierului, ideea unui adulter. De aceea ar fi fost o gravă lovitură pentru el Dacă ar fi aflat că nevasta îl înșela Cu admiratul nostru Casanova De la Ce te fac. bine nu i-a fost Nu i-a fost bine Te la ce spui pentru numele lui Dumnezeu Acum ai dat pe față un rol deosebit de grav iată, uită Și cum a ajuns să o afle bătrânul diavol? I-a marturisit o apetisanta lui Nevestica Recurgius, e cam greu să răspund mm. la această întrebare Dar vreau să-i atrag atenția domnului Traps că nu este obligat să răspundă mm. Mm. Da, da, Nu este obligat să răspundă, mm. foarte bine mm. Noi, eu, Să ne oprim acum puțin asupra stimatului nostru asasin. Așa, în timpul războiului, prietenul nostru era un vânzător ambulant Mai rău încă, un vânzător ambulant fără autorizație, Un da. vagabond A. care vindea marfă pe sub mână la bursa neagră Ei, da. Iar acum reușise să se aranjeze Avea un post fix într-o întreprindere da? Cine rămâne Vreodată liniștit pe ramura Pe care a reușit să se urce de Când deasupra capului Spre vârf, ca să ne exprimăm Poetic, îi fac cu ochiul Alte ramuri încărcate De fructe ei, mai ei, gustoase ei, Da, câștiga da. bine E adevărat, a de la un magazin De articole textile la altul Vechiul lui Citroa își făcea datoria ei, Da? Dar scumpul nostru Alfredo, vedea răsărindu-i în dreapta și în stânga noi modele de mașini, văjindu-i pe da, la ureche, da, da, da. zburându-i în întâmpinare, depășindu-l, putea să rămână da, indiferent? Așa da, s-a întâmplat, admit, chiar așa. Da, da, da. Îmi spune și face șeful lui, îl împiedica să se ridice, îl exploata, era rău, tenace. Îi dădea câte un avans, mm. numai cu condiția sumării de sarcini noi da. Știa să-l țină legat în chinji în modul cel mai nemilos da. Deci nu vă puteți închipui, cum mă strângea crești Era deci necesară o soluție radicală oh, oh, oh. Și încă scumpul nostru prieten a început să acționeze subteran Nu e greu să ne imaginăm cum Să ne gândim la caracterul, la felul său de-a fi se puse tainic în legătură cu furnizorii șefului său Sondă terenul, făgădui condiții mai avantajoase Provocă oarecare confuzie. Se uni cu alți boiajori de articole textile e, da. În sfârșit făcut ceea ce se numește joc dublu da, da, domnilor, ce vreți, așa se obișnuiește Apoi îi veni ideea să urmeze și un alt drum Un alt drum În -o, o legătură cu apetisanta nevestică a domnului Gigax, cum s-a întâmplat. Poate că lucrul acesta a început într-o seară Târziu Iarna poate pe la ceasurile șapte da, Când orașul strălucea În lumina de aur a lampioanelor, Iar vitrinele și Cinematografele Tembiau cu reclamelor galbene wow. Și verzi învaluind totul într-o lumină Reconfortantă, voluptoasă Se ducă toate la onalăși troienului șo de-a lungul străzilor umezite de ploaie spre cartierul de vile da, unde locuia da, șeful lui da, exact chiar în cartierul de vile Da, intră, te rog, intră! Da, vă mulțumesc! Uh. Domnul Gigax? Nu e acasă! Mi-a telefonat că se va întoarce foarte târziu! Ia loc, mulțumesc. te rog! Bei ceva? Nu. Nu. nu! Venisem ca să-l consult în privința... Inutil, inutil! Nu mă pricep în afacere! Te rog să mai ierti, okay? Am dat drumul, fete! Gin sau coniac? Coniac! Da. Da. Am lipsit nu. mult. Nu. Ia loc, te rog, Te grăbești? Nu, nu, nu. Îți spun drept, mă plictiseam. Vroiam să ies, dar... Dar domnul Gigax este foarte ocupat. Da, foarte, foarte ocupat. Îți mărturisesc că nu este o mare fericire să fii soția unui om ocupat. Și pe deasupra, bolnav. Domnul Gigax? Da. Suferă de inimă. Orice emoție puternică... Oh. Ai, ce calz? să fac. Da. Să deschidem tare. Aveți o roiche minunată. Ai, ești drăguț. Din păcate, nu prea are cine să o admire. Domnul Gigax. A, ești ironic. Atunci, poate. Mm -hmm. Soțul meu e convins că n-am să-l înșel niciodată. Mm -hmm. Și dumneavoastră aveți aceeași convingere? Oh. Vai, ce cald e! Veni clipa! În care Traps a avut în mână toate firele Asociații, furnizorii, femeușca aceea drăguță Și atunci nu-i mai rămase decât să deschidă capcana și să provoace scandalul Să deschidă capcana? Cum a aflat Gidax? Nu cumva scumpa lui nevestică într-un moment de sinceritate și-a recunoscut vina Asta n-ar fi făcut-o niciodată, dragă Curcius Era grozav de teamă de ticalosul acela bătrân Atunci a descoperit-o el Nu, sus? sau te pomenești că l-ai ajutat chiar dumneata Scumpul meu prieten și da. don Joan, fel de om mă crezi? n ai nici vorbă a aflat totul de la un amic de-a lui, un coleg de afaceri Da, probabil vreun limbut da. Un <laughs> tip care a vrut să mi o coacă, morbarea de mult Dar cum se face ca ce suflet virtuos? A aflat întreaga poveste. Nu i-a spus așa. La un pahar de bine se întâmplă, știi. Bărbații suferă de mania desteimirilor. Dar înainte, ce ai spus că știai că acest prieten de afacere al lui gigas era dușman? Nu te-ai gândit că pentru a te lovi se va duce la patron? Domnule procuror! Pentru a-i spune totul! Nu răspunde. Ei și puțin îmi păsa, de ticălosul acela bătrân. Ah! Ha, ha! Ultima verigă din lans a fost găsită Vrei să știți ce a urmat? Foarte simplu Ora fatală în care Gigax fu informat de tot ce se întâmplase Bătrânul pirat m-a avut puterea să-și conducă mașina până acasă Livid de furie După cum ne greu să ne închipuim Cu mâinile tremurând Cu junghiuri puternice în inimă Cu trupul scăldat într-o sudoare rece Gigax zbura peste stopuri, fără să țină seama de fluierăturile enervate ale polițiștilor. Un drum chinuit de la garaj până la ușa casei, apoi prăbușirea, poate chiar un antreu, când soția lui veni să-i deschidă. Nu e vina mea, nu e vina a da. mai durat mult. Medicul lui administră morfină, apoi moartea, în un horcăit un fel de sughiți. asta Acasă, la el, Raps, înconjurat de cei patru copii și de nevastă, ridică receptorul. <fie> Îngrozitor! <fie> Extraordinar, așa s-a întâmplat! Consternare fericire. S-a făcut! <fie> Trei săptămâni mai târziu, stude becărul <laughs> Acestea sunt faptele Nu-mi mai rămâne decât să recapitulez și să cer pedapsa Sfință Dumnezeule, de ce mă puteți acuza? Domnul Gigax a fost ucis cu premeditare Cu premeditare? <laughs> cu premeditare <laughs> <laughs> Prietenul nostru, Alfredo, a acționat cu intenție frauduloasă A acționat cu deplină conștiință că un adulter putea să-l ucidă pe Gigax De unde era să știu? Ah, nu știai? Nu știai că Gigax e bolnav, grav bolnav? Cu o emoție puternică, o lovitură serioasă îl putea ucide Eu dar n-am spus asta Dragul meu, Alfredo, parcă hotărâsești să nu spui nimic altceva decât adevărul păi, Sigur că o emoție putea să-l ucidă, dar de altfel era o nebunie din partea lui să lucreze în starea în care se afla Mai înainte poate m-am exprimat eu greșit Vreau să spun că legătura mea cu nevastă sa nu avea nimic de-a face cu băla lui? Chiar nimic? Da nimic, te asigur! De ce l-ai informat atunci pe domnul Gigaf de greșeala soției lui? Eh, a mai spus-o, pentru că nu-mi plac misterele Îmi pare bine, o latură pozitivă a caracterului dumitale tale, scumpe prietene <hânt> Și doamna Traps, ce-a spus de asta? Soția mea ți a informat cineva Având în vedere că nu-ți plac misterele. Eu... Eu am copii, domnule procuror Trebuie să înțelegeți Eu nu pot să-mi distrug căsnicia Înțeleg, dragă traps. Doamna Gigax nu are copii Nu așa Aud? Ba da Are și ea Are și ea. Da. Curios Dar căsnicia ei Puteai să o distrugi, da? Și Dacă domnul procuror vrea să afle cu orice preț, uite, da? Vroiam să le distrug că din, din pasiune. Pentru că o iubesc pe doamna Giga. Înțeleg. Ja Casanova sfâșiat de patimă. Atunci. De ce nu-ți mai vizitezi, iubita? Domnule avocat! Are să vorbească pe urmă, deocamdată se mulțumește să-și șargă nervos ochelarii. Răspunde dumneata la întrebare. Dar trebuia să-mi fac un afacer, nu? Cu orice preț. Ah, nu mi-a trecut prin cap să ucid pe gigax, dar nici măcar în vis. Nici măcar în vis? A spun adevăr, vă jur, dar de ce nu mă credeți? Te cred pe cuvânt, pe prietene. <laughs> Vreau numai să înlătur unele contradicții Pe care mi se pare că le văd în adevărurile spuse de dumneata explică numai ce scop urmăreai Informându-l pe Gigax de adulterul vostru și nu mai vreau nimic N-ai făcut-o din dragoste pentru adevăr N-ai făcut-o din dragoste pentru doamna Gigax Atunci pentru ce ai făcut-o? Am făcut-o pentru... Voiam să-i dau o lovitură. Ăsta e un răspuns. Acum am făcut un pas înainte. Să-i dai o lovitură. Tu în ce fel? E, așa. Cum putem? În afaceri. În afaceri, da. de mai degrabă, nu? Nu, nu, nu. Toată povestea asta nu avea nicio legătură cu afacerea atunci și în sănătate. Cred că da. Dar poate că, uite. Asta voiam -a să lovești în sănătatea unui om grav bolnav Înseamnă în fond, dar încercat să-l ucizi Nu ți se Domnule pare? Domnule procuror, nu se poate să mă acuzați un asemenea lucru totuși... Dar am făcut-o fără să mă gândesc Ai acționat fără niciun plan? Nu, uite asta n-aș putea să o spun Așadar, conform unui plan M-am gândit de multe ori că mi-ar place să-i sucesc gâtul lui Gigax, să-i dau cu ceva în cap! <laughs> numai ca astfel de gânduri ne trec tuturor prin minte din când în când. Dar, nu? Dumneata, nu te ai marginit să le gândești. Ai trecut și la fapte. E, da, e adevărat, însă Gigax a murit din far cardiac și nu puteam fi deloc siguri că o să-l trebuia să te bizui totuși pe această posibilitate, Dumneata știind că a fost informat de infidelitatea soției sale. Ah. Imposibil nu era Și totuși ai făcut -o. E, afacerile sunt afaceri Și crima e crima Ai acționat împotriva lui Gigax știind că aceasta putea să lucidă Bine, da, da Gigax e mort Deci l-ai omorât Poate Indirect, da Așadar, ești sau nu un asasin? Am ucis Am ucis <laughs> Din culpatul mărturisește Ne aflăm în fața unei crime Săvârșite cu atâta rafinament Încât în afara unui adulter aparent Nu s-a petrecut nimic împotriva legii Aparent, zic Motiv pentru care, dat fiind faptul că această aparență a fost dărâmată, în calitate de procuror al acestei curs private și în încheierea rechizitorului, am onoarea să cer pedapsa cu moartea pentru Alfredo, frate! Domnilor, torta, cafeaua, coniac 1893. Minunat! Pararea are cuvânt. Am ascultat cu multă plăcere fantezistul rechizitorului rostit de procurorul nostru. Desigur, Gigax, bătrânul gustor de sclavi, a murit. Clientul meu, care a suferit greu din pricina lui, nu tream împotriva lui o ură îndreptățită. Putem nega cui nu îi se întâmplă același lucru în fiecare zi. Unde apare însă fantezia este în intenția de a considera asasinat moartea acestui om de afaceri grav bolnav de inimă. Eu l-am omorât. Spre deosebire de inculpat, îl consider nevinovat, ba chiar cu totul incapabil de a comite un delict. Dar am comis... Faptul că inculpatul mărturisește crima atât de rafinată atribuită lui de către domnul procuror Este Lesni de înțeles din punct de vedere psihologic De înțeles este numai că s-a comis o crimă Este destul să-l privești pe inculpat pentru a te convinge că nu este un om primejdios Se bucură că e iubit, stimat, respectat de către noi toți Îi place să fie admirat pentru de său roșu Încât gândul că a comis o crimă autentică Perfectă, rafinată, începe să-i placă din ce în ce mai mult, lucru de care nu e străin vinul de Burgoni și ca și minunatul coneac din 1893. Totuși este mai mult decât firesc ca acum să respingă ideea de a-și vedea clima transformată în ceva obișnuit, burghez, cotidian, într-una din acele fapte pe care viața noastră o poartă cu sine, un fruct al civilizației noastre occidentale care, pierzându-și încetul cu încetul concepția morală și valorele universale, a ajuns în haos în care individul nu are nicio stea lăuzitoare, în care nu se vede decât dezordine și abrutizare, violență și imoralitate. Pentru acest motiv, bunul nostru Traps nu trebuie considerat criminal, ci victimă a vremurilor noastre Asta nu îl împiedică da, da, da. să fie un criminal Traps constituie un exemplu pentru mulți alții Când spun că este incapabil să comită o crimă, nu înțeleg plână aceasta că este cu totul nevinovat Din potrivă a făcut tot soiul de greșeli, comite adultere, înșală, întreprinde tot felul de aranjamente pentru a-și realiza planurile, dar nu până la a spune că viața lui se răzumă numai la adulter, înșelăciune și necinste. Nu, nu, viața lui are și părțile ei bune, mai mult încă virtuțile ei. Făcând toate socoterele, Traps este un om de onoare, vătămat de necorectitudine și slăbiciuni, ca toți oamenii de condiție mijlocie. Tocmai acest lucru îl face inapt de mari greșeli, de un delict deliberat, iar conștiința acestei incapacități îl face să viseze că a comisul unul. Sunt din -a -a. Dacă vom lua în considerare cazul lui Gigax Larece cu obiectivitate, fără a ne lăsa vrăjiți de mistificările domnului procuror, vom ajunge la concluzia că bătrânul gangster își datorează moartea lui însuși în primul rând, vieții sale dezordonate, constituții sale fizice. Cu toții știm ce este și la ce poate duce așa zisă uzura vieții moderne, mai ales la oamenii de afaceri, neliniște, boli nervoase, căsătorii falimentare. Aceasta este ceea ce voiam să demonstrez. Ah, îi adresez clientului de o întrebare precisă. Cum era timpul în seara când a murit Gigax? Furtună puternică, domnule avocat. Mulți copaci au fost mulți din rădăcină. Perfect! Vom avea deci și cauzele externe care au provocat moartea. Este lucru știut că, în zilele cuvânt, infarctele cardiace, colapsurile veiem, se mulțesc enorm. Dar asta nu e important! Numai acest lucru este important, dragă, domnului procuror! Este vorba, în mod foarte clar, de o nenorocire cu totul întâmplătoare, din care se urmărește să se facă o crimă, ca și când moartea lui Gigax ar fi fost efectul unui calcul infernal, ca și când întâmplarea n-ar fi avut nici cea mai mică contribuție. Nu, domnilor, este absurd să se arunce o asemenea acuzație asupra clientului meu Și încă mai absurd ca el însuși să-și bage în cap că a comis o crimă S-ar spune că în afara unei pane de automobil a suferit bruscul alta, o pană psihologică Pentru aceste motive cer ca Alfredo Traps să fie achitat Domnilor, vreau să fac o declarație Domnilor, acuzatul are cuvânt Domnilor, am ascultat pledoaria scumpului meu apărător, ha? Îi mulțumesc pentru ea, dar domnilor, eu sunt vinovat O recunosc cu groază și cu mirare Vina a răsărit din mine, aș putea spune, ca un soare Mă luminează pe dinăuntru și mă arde Nu mai am altceva de spus Rog tribunalul să pronunțe sentința Dragă Alfredo Traps Dumneatatea fi în fața unui tribunal privat. De aceea, în această clipă solemnă, mă simt dator să te întreb dacă vei recunoaște sentința pe care o va rostea această curte neoficială. O recunosc da? din plin. Foarte bine. Înseamnă că recunoști tribunalul nostru. Ridic, deci, paharul de coneac Bruna Oriu. Noroc. Așa, ai ucis Alfredo Traps, nu folosind o armă, nu, ci ușurința lumii în care trăiești, pentru că a te acuzat de intenții, cum ar vrea să ne convingă domnul procuror, nu mi se pare deloc uh, dovedit. Ai ucis numai în măsura în care pentru tine era lucru cel mai firesc din lume Să înlături din drumul tău pe cel care te stingerește Să, să acționezi fără menajamente, indiferent de ceea ce se putea întâmpla În lumea pe care o străbați cu becherul tău zbârnăitor Nu ți s-ar fi întâmplat nimic ai venit însă la noi, în această vilă mică, albă și tăcută, la patru dom bătrâni care au făcut lumină în lumea ta cu rațiunea clară a justiției. Pare ciudat ca înfățișare justiția noastră. Șteu rânjește din patru chipuri zmocinite. Se oglindește în monocul unui bătrân procuror. <laughs> În pensne unui poetic avocat Zâmbește bajucuritor din gura Știrba unui judecător cu chef și simfonfoit. n Strălucește în trandafirii A unui gras călău la pensi. E o justiție sucită, grotescă și bizară Dar în numele ei, bietul și scumpul meu Alfredo eu te condamn la moarte. În altă curte, îți mulțumesc. Îți mulțumesc din toată inima. Frumoasă seară, o seară veselă, o seară divină. Un joc într-adevăr plăcut. De cât timp am un ghiniol, Treaba noastră s-a terminat Acum, dragul nostru Pile, trebuie să-și facă datorie De altfel, e și timpul Dimineața dezembeste la ferestre Cu lumina ei albastră Păsările au început să cilipească Dupe inculpat în odaia condamnaților la moarte Veniți, domnule draps Da, viu Minunat Scara, ofici. Dați, mă mulțumesc. Mulțumesc. Îți mai... Vreau să spun, ați mai condus la moarte mulți oameni. Îmi închipuie. Ferește, atâția ani de meserie. Înțeleg. La atenție, atenție, nu vă închidecați. No, nu, nimic. nu nimic, nu-i nimic. Vă mulțumesc. Să știți că unii aveau o frică. Da? <laughs> nu mai erau stare nici să se miște. Da, eu, eu fac tot ce pot ca să fiu curajos. Dar ce este obiectul atârnat de perete? O clește pentru degete. Clește pentru degete? Da, da. E minunat, nu? Nu, mm, nu. e un instrument de tortură? Da, da foarte vechi. Cum? Mm. Dar să e plină de asemenea obiecte. Domnul Verger le colecționează. și? Și obiectul ăsta? Asta este pentru fărâmarea oaselor și. Da. Iată camera dumneavoastră E destinată condamnaților la moarte A? Alături este aceea Condamnaților la închisoare pe viață A? De, de ce ai închis fereastra? E mai bine așa Nu e nevoie să te prefaci, domnule Pile Nu e nevoie Înțeleg ce fel de casă e asta. Fiți liniștit. liniștit. Peste puțin totul s-a terminat. Un pat comod. Minunat. Toate astea mm. nu mai servesc la nimic. Asta e un alt căluș? Căluș? Nu. E o ghilotină. Și? Uh. Și ea face parte tot din colecție. Oh! O ghelotină? Da, minunat. Lemn de stejar. Scoateți-vă haină. Vă ajut. Acum să desfacem gulerul. Fumesc, să o desfaxi. și cu dumneata, tremuri. Ce n-am motiv, nu? Asta nu mai e glumă. Ați băut prea mult. Uite, gulerul ăla e deschiat. Mai nimic de făcut. La urma urmele ori, sunt vinovat. Haide, haide, repede. Mim... Sunt gata. Și pantofi. Pantofi. Nu vrei să scoți pantofii? Dar nu mai e nevoie să-i scot E bravo, frumoasă creștere Te-ai sui pat cu pantofi. Un pat? Nu vrei să te culci? Să mă culc? <laughs> minunat Și acum, întinde-te Da, bine, da. da Așa, așa Să te acopăr cu ceva Așa Așa, minunat Da, eu sunt vinovat, domnule Pitei Trebuie să-mi primesc pedeapsa, domnule Pile. Trebuie. Bună seara! A venit șoferul cu mașina A, Da, da, da, da, o clip Pantofii Unde-mi sunt pantofii? Afacerile mele Și haina Unde-mi e haina? Agațată de ghilotină Gostarea de dimineață Da, da, da, mulțumesc, dar nu am timp, trebuie să plec Domnul Verge vă roagă să-l scuzați. Da, bun, bun, bun. Mulțumesc pentru găzduire. M-am distrat grozav. Da, am întârziat. Dar la revedere. La revedere, da. Da, așa, uite, toată, îmi Pe, pentru dumneata. Bună, nesă, domnule Traps. Bună, Hans. mașina e în ordine? Da, se stricase ceva la arborele de transmisie. 20 de franc și jumătate. Da. Poftim. Și-acum pornește. Cum v-a zis, domnule Traps? Excepțional. Accelerează, Hans. Mă bucur, domnule. Da, am jucat un joc neobișnuit, un fel de proces, mi se pare. Știi, domnul Verger a fost judecător, iar prietenii lui, un procuror, un avocat, un călău, toți pensionari. Ne-am jucat de tribunalul. Grânteala de oameni bătrâni. Mă doare capul îngrozitor. Picători de coniac. Da, da, mulțumesc. Cred că am spus o groază de prost. Imagine-ți-mi intrase în cap că am comis o crimă. Ha, dumneavoastră? Da, tocmai eu, care nu sunt stare sau muscă. o Apa de ploaie. De 9 și 20. Accelerează, Hans. Am o grămadă de treabă. Aventură. În primul rând, afacerile. Sunt un om activ. Contratul cu Stubler, apoi am o poliță de plătit măgarul de Wilholz. Voia să mă tragă pe spara cu 5%. Cu 5%, la da, cu cinci E, nu-i nimic. Am să-i pregătesc niște sărbători. Am să-i plâng gâtul. Gâtul! Fără pic de milă. Accelerează, Hans. ascultat În pană de Friedrich Dürrenmatt. Traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava Adaptare radiofonică de Cristian Munteanu Distribuția a fost următoarea Alfred Traps, Florin Scărlătescu artist emerit judecătorul Werger Ion Manu, artist emerit avocatul Cumăr, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului procurorul Zorn Fori Eterle, artist emerit. Pilet, Ion Henter. Simon, Marieta Rareș, artist emerită, Doamna Gigax, Carmen Stănescu, artist emerită, Hanjiul, Dem Savu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Elena Negreanu. Teatrul scurt. Criză în barou la TV. Deci, deci versiunea Criză în baro. Criză în barou. De Cip Mihaiescu. Bună, bună dimineața! Bună dimineața! Se trezește domnul avocat. Ați piston și așa. Gata, curățenie, gata? da. E cineva în camera avocaților? Da, da, a venit de mult domnul avocat Manole. Manole. Bine. Mano. Mm bună, colega! Bună, colega! Și -at -at -at -at. Gol! Cum vezi? Da. Ai venit de mult? Cu 5 minute înainte de dumneavoastră. Hm. A Dracului Servitoare. Mincinosa s-a făcut. Am să o dau afară. Ha, ha, ha, ha. Pe Servitoarea dubitale? Desigur. Păi de ce? Minte, fără rușine. Eu o zi. Da. Acum, un ceas, când s-a întors de la piață, mi-a spus că te-a văzut în partea judecătoriei. A, confund. Cred că se poate. Și vede că m-a văzut ieri. Mm -hmm. da, ieri, într-adevăr. Da. Și aveam insomnie. M-am prea preda dimineață și m-am gândit că ce să fac. Hai, la judecătorie mi-a zis. Da, da, da. Ieri m-a văzut. Aș, A, așa. Asta e minte cu nerușinare. Ieri nici n-a fost la piață. Poate vrea să te stimuleze ca să vii dumneavoastră cu 15 minute la Da, da. Vrei să zici cu un ceas? un ceas? Lasă-o, colega, lasă-o. <laughs> e notoriu în tot orașelul că nu se luminează încă bine de ziua și dumneata și înființat la poarta judecătorilor. Ca dumneata să mă vorbesc peste cele cinci minute ani de dubitale. Adică fie vorba între noi. Ce mi-e că la cinci, ce mi la cinci Eu cinci, vin cinci. la ora mea da. obișnuită, ca și astăzi, la 8, Cel mai devreme, 7 jumătate. De Până la 9 și jumătate, când începe să strige, E destul timp pentru un avocat să le revadă dosarele judecătorioarei ăștia Și să dea consultațiile Să Spune că nu merge bine și colega La mine e șase jumătate Și pe urmă, cât mai dăduș o colpă afară O jumătate de oră de când te urmăresc de aici de la geam Da? Da E șase jumătate Șase jumătate, colega Bată-mă norocul să mă bată spune colega nu prea obișnuie să mă uit așa la ceas dimineața Îmi pare bine că am devenit eu tot așa de matinal Dumneata m-a învățat, colega, îți mulțumesc Deși cum cred că ai văzut, eu n-am nevoie să viu înainte de măturatul a prozilor Clienții mei mă așteaptă totdeauna Ba câteodată mă așteaptă și ai altora A da, da, da, și poate întâmpla și asta De câte ori nu vin și la mine clienții altora Da, vin pentru că le ții calea din de dimineață, sigur Ca să vezi dacă ai și dumneata clienți credincioși ca să ai și dumneata plăcerea asta, într-adevăr, deosebită de a fi așteptat, mai decât să vii ceva mai târziu. Păi, sigur, ca să-mi îmbătrășești dumneata, merci. Păstrează-ți plăcerea asta pe dumneata. Oh, nu te teme, nu te teme că nu-mi părăsesc eu obiceiurile mele, tabieturile mele, pentru ca să câștiga acolo 100 de lei mai mult. Nu mă scolă pentru asta la patru noapte. Zi la dumneata, tabietă, te scule la 5 dimineața? E, ce să-i faci? ține e caz, că nu poți să-mi iei înainte. Cum fac un drink, cel puțin jumătate de ceas sunt la înainte, lui... Păi ziceți că doar cu 5 minute. Ca să nu-ți fac sângerul, ca să-i apuci totul. Pardon, dăm voie. Cine a călcat întâi consemnul? Ce consemn? Consemnul, consemnul de a amândoi la 8 fix da. sau și aproape. Păi, da. și colo mai mergea. 8 fără 2, 8 fără 3, 8 și 2, 8 și 3, în sfârșit. Când colo, ia că de la o vreme. Te găsești necontentat aici. Și ia că mă să se că scumpul meu colega de o jumătate de șase de când toată alege la clienți. Ei bine, mi-am zis, n-ai să mai apuci înainte colega. Și când dimineața mi-ai venit la 7 jumătate, ai ieșit a doua zi la 7. Se când dimineața mi a venit la șase și jumătate, ai ieșit a doua zi la 6. Și când vine la cinci și jumătate, ai ieșit a doua zi la cinci. La patru jumătate n-ai mai putut să-mi vii. Eu viu că pot, n-am tabieturi. Asta ca să te înveți un colegă ceva să zică un consemn. Vila la patru și jumătate Pentru că sosiești de-a dreptul De la club <laughs> De la club Dar mă rog, despre ce consem vorbești da, da. Când am făcut noi consem Între noi când să venim uh -huh. Adică eu sunt din ăia care îmi calc cuvântul, colega. Asta este o insultă. Cum, cum? Cum? Cum? Ce consem? Consem tacit. Ce adică dacă e tacit, nu poate să opereze? Ca lege. Ce-mi faci pe niznai? Consimțământ tacit, reconducție tacit, renunțare tacită, ne. Lasă, lasă, nu le mai enumera. Am văzut că în ultima vreme ai început să le ghibuiești mai bine. Progresez. Citesc, Progresezi. colega. Citesc, citesc, colega. De-aia progresez. Eu de-aia mă duc acasă când gândesc de aici, nu prin Cârcium, ca să-mi împac cu o suică pe clienții cărora le-am pierdut proces Nu, nu, nu, nu, nu, nu, pardon, pardon. O mică rectificare. Suica o dă clientul avocatului și nu avocatul clientului. Iar cuțui ca sărbătorești ceva, onorate confrate De când de lumea lumei eu știu că s-au sărbătorit Se sărbătorește și se vor sărbători doar succesele Izbânzile, triumfurile, Trebuie să aibă cineva o logică specială, să zicem, ca Dumitale pentru ca să afirme că se pot sărbători insuccesele. Pe când acasă o ștergă repede Cei ce nu mai vor să-și vadă clienții După proces Se fofilează știu ușor Se ascund sub birouri și scot cartea Ca să se dumirească unde au greșit Și buchisește Buchisește și, și dă cu cartea în cap, și dă cu cartea în cap. Și uite-l. <laughs> Scumpe, confrate, dreptul nu e o știință de aia ca să zici că o poți prinde din vânt. Aș, Nu, dreptul este o știință subtilă. Trebuie să-l tocești mult dacă n-ai capul făcut pentru el. Și ascultă-mă pe mine tot degeaba. Nu se prinde <laughs> Dragoste cu sila Nu se poate Știți de cât abate apa în piuă Cu sculatul dimineața și cu alte paliative, de felul ăsta, Mai bine o retragere triunfală la timp Tocmai că mă gândeam să-ți atrag Luarea minte maestre Jurisprudența e evoluat și doctrina la fel Iar ciucurița cu mășline E imposibil să pună pe cineva în curent cu ele Doctrina și jurisprudența N-au evoluat deloc, dracul meu Ascultă-mă pe mine Doctrina și jurisprudența se învârtesc, ca să zic așa, pe loc Încearcă ele să se repeadă înainte, dar, înțelegi, au o soară groasă De care sunt legate cum e legat calul în arie Din cercul lor nu pot să se desprindă Dumneata le știi cum sunt acum <laughs> Peste 10 ani ai să vezi că o să fie cum erau acum 20 de ani Principalul e stâlpul de la mijloc, Colegă vreau să spun legea Aia, dacă o știi bine, dacă nu, mai rău te zăpăcești cu jurnalele și revistele dumitale Aia de la București, ce să câștige Criza s-a întins spre tot și când de criză nu știi, începe orile. Dumneata îi face mai bine să... Mai deschizi codul la nițel Ce vorbești, colega? Codul, da, mai da, pritocește-l da, da, da. Și pe la puțin tel și dacă vezi că nu merge Lasă-te de meserie Colega, <laughs> fă altceva <laughs> Sunt atâtea lucruri pe care le poți face Cu licența adumită da, de Domnului da. Nu mai e mare, fă, uite, de exemplu, politică da, da. Sau dacă nu vrei ce asta, politi... cumpără-ți o vie Sau și mai simplu, intră în magistratură da, Mersi da. pentru bunăvoința Ce mi și care mi-e cu atât Mai simpatică, cu cât mai dezinteresată și chiar eroică, într-adevăr. Găsesc că e un adevărat eroi să ia asupra dumitale singur toate actele de notariat și toate procesele de ăștia cu tariful pe care vei avea atunci neplăcerea și osteniala de a-ți-l fixa tot singur. Mm. Da, nu sunt eu tocmai acela tigre precum știi foarte bine care să lucreze sub tariful reglementar. Toți clienții dumitale care vene la mine cu asta mă amenințau. Ia ca conorică face la jumătate. Nu se poate mă omori, e lege, nu poți să-ți lași un ban. Așa îmi răspunde clientul. Atunci cu anemanorii, iartă-mă, dar eu merg la colulică. Păi bine, dragul meu, unde vrei să mă duci așa? Să rămân fără o pâine, fără pară pentru copii? Nene, mă, asta, le asta, știu și pe toate. Adică, dumneavoastră, îmi reproșez mie că au ajuns astfel de notariat în halul acesta. Mi-a dat, mie că fac actele pe nimic, că nu mai departe decât ieri, Herscovici. Da, da, da Herscovici, că i am cerut 600, 600 de lei, și lei după tarif pentru un act de vânzare în valoare de 10.000 de lei. Știi ce, Ști ce mi-a răspuns? Știi mi de... Ști ce mi-a răspuns? Ce, ce ai a răspuns? Zice, bine, Conelic, domnul Manole mi-a făcut una la fel cu 60 de lei. O fi fost la altă valoare, măi, omului, am spus eu. Ce valoare? Zice, ce valoare? valoare? 10.000 de lei. Mi-a cerut și el, nu-i vorba la început, nu mi a cerut. Dar pe urmă l-am lăsat la triplu. Oh, oh, oh, oh, Ce? -o? Ce? Oh, oh, oh, oh. da, da, da. Te-a păcălit clientul. Mm. Rău și mai bătușe și în gătă. Nu cunoști oamenii. La bară trebuie să ai puțină pricepere psihologică. La da, psihologie. că i-am cerut o mie. Dar pe urmă l-am lăsat la 600. Cât e în tarif? Lasă-o moarte, coane, măule. Bine, ne-am lăsat eu cu 300. Ne-am lăsat cu 200. Ai vezi? Ne-am lăsat și cu 100. Poftim! Ce Ei, vezi, vezi, vezi cum lucrez, poftim. Și mai zice ca să te prind, ca să văd cum îmi lucrezi dumneata, până unde mergi cu tocma. Pentru că iartă-mă, nene, Manole, dar eu voi face cunoscut în modul în care lucrezi. Și mi-am luat toate măsuri, Herșcovice am spus, Herșcovice, știi că te pun să juri? Hm. Juri, mi-a răspuns. Trei poli, dacă vrei, dacă nu mă duc la colo, Manole. iartă mă dați l pun martor, nene, Manole. Eu nu pot să lucrez în condițiile cu așa. să fizicând că ai dat drumul clientului tot. Cum i dau? <laughs> Asta să vie la dumneata asta asta, asta o mai aștept. <laughs> <laughs> asta o mai aștept. <laughs> Vă zic că i-ai făcut actul pe trei poli? <laughs> e registrat L-am văzut da, știu că me examinez toate înregistrările Da, să lași înregistrare, nu întoarce Am să-l pun și eu pe Herkovici să jure că s-a dat. Va să zic că dumneata Îi primești trei poli Până un act de 10.000 de lei și cer ca Barol să mă pedepsească pe mine. <laughs> ți-am spus, nene, mă lasă te, de avocatură. Pe păi, dacă vrei să mi dai în cap cu adevărat, ce trebuie să faci? Trebuie să iei o declarație scrisă, să ți mai faci jos de 2 3 martă și jura e singur n-avea grijă oh, să jure, mai. Și să nu-i faci actul, mai înțeles? Să-i spui: "Acum a du-te la colegul Manole." Așa ți a -aș și făcut și eu. S-a și avut atâtea ocazii. Oh, oh, și cât o să mai am. Dar așa am fost eu, așa am fost eu de o viață gentil. De aceea îți spun: "Lasă-te, lasă-te de avocatură. Bă, așa e, domle, că ești destul de tânăr." De ce nu intri din atar magis? mai lasă-mă că intrat unene Le spun verde de plecat, nu plec de aici. Nu mai faci, mi pe diplomat. Păi da, ca aici curge lapte și miere <gășe> Nu vezi spune cum o ducem noi de doi ani încoace. Muncă de rob! scoate în viu în lopții, bate scapul capul cu dobitua și de clienți, faci slujba judecătorului, bacăi i albă, domnul judecător, Bacăi i neagră, domnul avocat. Păi așa e negru, domnul judecător. Și dai cu și de cuvără vârf, până ai convins pe bietul om că măgarul pe care îl e cel mai cinstit om din lume. Ei, ei, băiete, te-am scăpat de pușcărie. Să trăiești cu Și el pune mâna la chemir și scoate un por. Și bă. Îți mă joc de mine? Lasă, buierule, că-ți mai aduc. Păi un pol, ma? Păi ce sunt eu, bă? Să-mi dai un pol. Hamal, birjan prot, Nu mă înjosesc eu băiete pe la un pol. Să fie al dracului cu coane, dacă am mai mult. Dar lasă, că să mai aduc eu unul. Poftim. Poftim, dom'le, profesiune nobilă. Dreptul sfânt la părării, cotat la un pol. Dacă dumneată te poți complace în mod Aici Ai Aici e s-au făcut firarai dracului de obraznici, și de o calicene, de-ați câteodată s-o dai dracului și de viață, și de profesioniști, și de tot ce-i până la ce mai aștezi, domnule? Intră, domnule, magistratură! Lasă-mă cu magistratura, Nenemanole, n Nu, că nu intru! Asta e al crizei, ce să-i faci? Dar o să treacă, Nenemanole, nene, dacă... Ce să treacă, ce să treacă, mă, băiete, nu vezi că merge din rău trece, mai nene, manu... bine, mă. Hai să zicem că ei și un por, optim, ce să zici, te înjosești, ce poți să faci altfel? Dar bine mă băiete, înainte vreme știam și eu că se mai venea clientul cu un pui de găină, cu ceva cărnați, cu niscaiva ouă, ba la vine chiar și cu un curcan, ori la de undeca, acum să fie al dracului, nici nu se mai dau pe acasă de-a dreptul la judecătorie, asta de când suntem doi. Asta vă să zică binefacerile concurenții. Am spus-o totdeauna Concurența duce totdeauna la ananghe, la sărăcie la... S-ar găsi el în mijlocul ca să-i vide hack și concurenții, nene, Manole Dar cu dumneata Care, băi, e în mijlocul ăla? Spune că-l mănânc Mă, uite ce este Vină tu, mă, judicător Vină judecător, o cu alea la judicătorii Și facem noi, mă, mă nu rămâi tu săra cu mine Da, dar conștiința mea, ce zice nenema. Care conștiință? Adică... A... Am și eu a acum vrei să spui că mai încercat iar Nu, nenema, nu, dar putem face ceva Și fără ca să mai intru eu în magistratură alelalte alte prostii, toate mă băiete Facem asociație, Nene nu. Asociație? Asociație, Nene Manoare Punem presurile pe care le vrem noi, înțelegi Și? Stai să vezi vine la mine, vine la dumneata, prețul cu tare. Altfel nu se mai poate nici la unul, nici la altul, înțelegi? Ei și, mă fuș domnele. Intră Stai ușor, nene ascultă-mă până la urmă. mă, că teribil o ești. Așa faci întotdeauna. Ascultă, domnule! Ei, hai zi, dar mai repede. Da. Dar pe urmă să mă și să-ți fac și eu propunerea mea. Te las. Și să vedem care e mai bun. Da. Făgăduiești m întâi tu că mă lași și nu zici o vorbă până la urmă Bine, nene manule, găduiesc, dar as ascultă-mă o Cum zic? Prețurile la fel, și la unul și la altul, sub jurământ. Jurământ de-al Stai, nene nenemanule, ai răbdare, omule. Ce se întâmplă atunci? Să zicem că țăranii stic așa. Eh, dacă oricolo, colo, plătești tot la fel, hai să mergem la neamanule, că e mai bătrân. Ia să ne-ar fi tocmai rău, dar mi-e frică să nu zică hai să mergem la Lică Popescu, că e el mai tânăr. Ai răbdare, nenemanule, păi tocmai aici e secretul asociației. Să facem, înțelegi, ca și Lică și Manolică să ia și unul și altul Hă? Și țăranul să nu-i mai jefuiască de dreptul lor Ia-mă, zi-mă, că îți zici bine Păi vezi, nene, Manolică, căci ce zice asociația? Încasează pe tariful ăsta Dormă urmă pui la mijloc și împarți în două grămăjoare egale Hă -hă. Hă -hă. Înțelegi, mă ta, nene, manole, cum vine mecanismul ăsta? Mă, ce N-ar fi el tocmai rău, dar e vorba dacă îmi tragi chiulul, nu te supără că zic astfel, dar știi, cum confrații... să-și vreau, nene, și nu pot. Păi nu sunt dosarele martore câte procese am avut fiecare? Păi nu e conica de autentificări martore câte acte am avut fiecare? Bă, bă, mănică, bă, bă, tu știi că nu ești prost, bă, băiat bă! Iată, bă prost, nene, bă bă, bă, bă, știi că e grozat, bă, <laughs> <laughs> Ei ce zici? facem? O inaugurăm? Hai să o inaugurăm de ne manole. Batem-o în într-un ceas bulică, Vi te pumă. Oh, oh, să mai poftească domnul Țărăan acum. Ha! Oh. E, să zic că de astăzi e primul care o venim, mă. Cât e ci așa. Ia ascultă, de când nici o noi aici și nici un client n bătut la bătola Ce Era așa că navaț nimeni. Mă ciu fi asta, mă. Da. Tocmai când să inaugurăm și noi asociația. Ca așa e, ce mai fi și asta. Stai să mă duc la grefa. I-a vezi tu. Ia vezi ce e acolo? Da, ce ba suzi că asta, domnule. Ce? Judecătorii ce fac de din atistul pun procese pe condică într-unele zile. Păi când dau lor de gând și-o fac ăla laca... că... Tartoforul ăsta nostru, a pedut la cărți acum două nopți, patruzește de lei. dă dracului că se laudă. Nu se laudă că i-am luat eu. Nu strică, dar dracului. Acum de el i Ia vezi ce e cu procesele alea. Dacă o fi cumva ceva să știi că fac reclamații la minister. Stai, nene, manule. Stai, stai, stai. Nu cumva. Ori încât avem astăzi. Azi? Păi azi nu e la... azi e... nene, nu noi e în 26 oct. Aule. Bine, mă mizerabil, nici în zilele de sărbătoare nu lăsă dedicatoria fac. Da, Bine, nenevado. Te mai satul de dismuit, bă omule. Și să mă sat mă copil mă. Dar la soc o, o să turăm noi acum pe Mai a avut o idee de a de genială. Mă viru să te pumbă. Să mai intru în magistratură, nenevado. Ei, lasă o acum că-ți spui în glumă. Cum crezi tu, mă, că m aș fi pretat eu să împărț cu un judecător? Da, -o, o, conștiință, de toată... de o conștiință alântă de tot. Eu o costi să trăiști, nene, Asociația, Ați ascultat Criză în Barou De Gib Mihaiescu. Au interpretat Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului Și Toma Caragiu Regia muzicală Valentina Stoicescu Regia de studio Crenguța Manea Regia tehnică Inginer Tatiana Andrecic. Regia artistică Elena Negreanu